Това беше третата лекция и накрая ще завърша с третата идея Старците за истината Ако твърдо си избрал истината, отрязал си пипалата на света В истината няма светове, там е само Бог Ръката на истината надминава световете Устремявайки се към истината, ти ще станеш самият себе си или както ти е предопределено древността, за което е казано Богове сте. Тоест, истината ще те заведе в себе си, в твоето царство, за което е казано Богове сте. Кой, кой, кой е разрешил най-древния въпрос – който е разрешил най-древния въпрос, въпросът за истината, той е свободен от всички видове заблуждения на света. Света нищо не може да му предложи. Спомням си на времето, така, е, така ми хрумва сега един малък спомен, държавна сигурност при една от проверките ми казаха, ако се откажеш от учителя, няма повече да ти преследваме смешна работа. Не помня кой му отговорих, нещо беше... Нещо съм ги обидил. Скритата истина в човека е богоподобна. Истинският живот е мистична възхвала. Само вътре в истинността може да се осъществи лечение. Каквито и лекари да познаваш, ако не обикнеш истината на живот и смърт. Ще се изликуваш и ще се разболееш. Ще се играеш на ликуване и на болести, всъщност изликуването няма да е реално. То ще е пак временно, за да можеш да учиш роци. Себепознанието осигурява близост и сродство с истината. Който живее в истината, е по-дълбок от всяка цел, защото целта е сливане с истината. Който е заживял в нея, надминава всяка цел. Истината в човека е повече и по-дълбока от рая. Тоест не ти трябва рай. На теб ти трябва истина. Защото рая ще заведе в ада. Истинският човек е в хармония и с живота си, и със смъртта си. Устойчива е само истината. Всичко друго се руши. Изпитанието е място където се открива истината. Никой не може да създаде истината в себе си. Тя сама се създава в човека и тя решава кога да се създаде. Дори когато видиш истината и я преживееш, става про за посвещението, става проза за самотхи, тя си остава тайна. Наистина, виждаш пряко лицето на Бога, преживяваш Го, Той ти подарява. Преживяваш го, специално най-специалното преживяване – самадхи. Но тайната си остава. Но от тук нататък нищо вече не може да те спре. Така продължаваш да цениш истината и да вървиш по нейния път, че никаква политика, никакъв ад, никакъв рай не може да те обърка. Злото е мъртво във великата тишина – Човекът наистината е съставен от две неща. Покой и динамика. Покой и динамика. Тоест, когато трябва, той може да задвижва Бог в себе си. Когато трябва, може да изглежда даже и безпомощен. Тъй като някой път истината изпитва човека и иска той да се смири. Да не си помисли, че тази сила в него е негова. Никой няма своя собствена сила. Който си мисли, че тя е негова и злоупотребява с нея, той ще бъде наказан от нея. Всяка дума излизаща от истината е по тайна реалност. Макар и да изглежда просто това е потайна реалност. Привърни мъките си в цветя. И ще познаеш пътят си към истината. Ако не обичаш истината, дори и доброто ще се обърне срещу тебе. Истината вижда със собствените си очи, а не с твоите. Значи ако пустиш истината в себе си, позволи тя да гледа със собствените си очи, защото твоите очи пречат. Дай тя да гледа, за да се научиш да виждаш правилно. Бъди истинно любив и ще умееш да слушаш. С това въпрос няма да имитираш слушани, а ще умееш да слушаш, което значи ще знаеш какво да правиш. Няма се да питаш какво да правя, какво да ни правя. Просто ще знаеш какво да правиш. Вселявай все повече истината в себе си и злото ще ти отбягва. Бъди верен на Бога, а не на себе си. И тогава Бог ще те направи верен на себе си и това ще стане по правилния начин. Ще повторя. Бъди верен на Бога, а не на себе си. И тогава Бог ще те направи верен на себе си и то по правилния начин. Щом си се посветил на Бога, започваш да виждаш истинските неща. Тогава ще разбереш, че дори и мракът е създаден за просветляване. Същност мрак няма, привиден мрак има. Бог може така да го сгъсти, че да изглежда мрак, но чрез него той там се крие, там те наблюдава и оттам те просветлява. Това беше за днес. Следваща лекция е на 1 декември.